Rubrik von der lütze und Mikro der jean marie An der nächsten Emissionen näher dir Bahai-Zitater über den Reifrohen, die allmünchig früher oder später einkehrstellt. Das Themen kommen aus dem Buch »Einheit eh an der Vielfalt«. Die Engwohrecht, an der Schrifte von aller Religionen, herausgehend von einem Inder, O.P. Gai, an einem Fehlwort von Franz Alt. Aktiv leben Ihr seid die Bäume meines Gartens. Ihr müsst gute und köstliche Früchte tragen, damit sie euch und anderen nutzen. Darum ist es jedermanns Pflicht, sich einem Handwerk oder Beruf zu widmen, denn darin liegt das Geheimnis des Wohlstandes, o ihr Einsichtigen. Ob Richtigkeit Ebenso geziemt es den geliebten Gottes, mit ihren Mitmenschen nachsichtig zu sein, von allen Dingen so geheiligt und gelöst zu sein und solche Aufrichtigkeit und Redlichkeit aufzuweisen, dass alle Völker der Erde sie als die Treuhänder Gottes unter den Menschen anerkennen. Briederlichkeit Er, der euer Herr ist, der aller Barmer, hegt in seinem Herzen die Sehnsucht, das ganze Menschengeschlecht als eine Seele und einen Körper zu sehen. Courage Löse deine Zunge und um das Gedenkens an deinen barmherzigen Herrn willen verkünde die Wahrheit. Fürchte dich vor niemandem, setze dein ganzes vertrauen in gott den allmächtigen den allwissenden familie und er haben über jede andere verbindung ist die verbindung der menschen miteinander besonders wenn sie in der liebe gottes zustande kommt so wird die ureinheit sichtbar So wird die Grundlage der Liebe im Geiste gelegt. Freigebigkeit Sei freigebig im Glück und dankbar im Unglück. Sei das Vertrauens deines Nächsten wert und schaue hellen und freundlichen Auges auf ihn. Sei ein Schatz dem Armen, ein Mahner dem Reichen, Eine Antwort auf den Schrei des Bedrückten. Freiheit von Irscher Werdet niemals aufeinander böse. Liebet die Geschöpfe um Gottes Willen und nicht um ihrer Selbstwillen. Ihr werdet niemals böse oder ungeduldig werden, wenn ihr sie um Gottes Willen liebt. von Herrs. Der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen. Lasst sie nicht zur Quelle der Uneinigkeit und der Zwietracht, des Hasses und der Feindschaft werden. von Iwe Höre nichts Schlechtes und sieh nichts Schlechtes. Erniedrige dich nicht und klage nicht. Sprich nichts Schlechtes, auf dass du nichts Schlechtes hörest. und vergrößere die Fehler anderer nicht, damit deine eigenen Fehler nicht groß erscheinen. Wünsche nicht die Erniedriungen eines anderen, damit deine eigene Niedrigkeit nicht offenkundig werde. Verbringe als dann die Tage deines Lebens, die weniger sind als ein flüchtiger Augenblick, mit makellosem Gemüt, unbeflecktem Herzen, reinen Gedanken und geheiligtem Wesen, damit du die irdische Hülle frei und zufrieden ablegen mögest. <Sie>